i znamenje Grse gospodine osveštali ovu vodu. I svi oni i danas, ako ih ima i među nama, koji se sa vjerom budu pomazivali, primali kropljenje i pilije, primit će isseljenje. Prije svega pojačat će im volja da tvore volju gospodine jer nije bogesan no naj čovjek koji ne može volju božju da tvori to je bogesan to je invogit a mi sami vidimo da smo zaista teško rasvobljeni da ja pokušamo i najmanju zapovijez gospodnju da ispunimo najmanju zapovijest kako nam to teško ide kako jedva da mrdnemo namjerom, proizvoljenjem, i kako brzo izvršavamo naloge neprijatelja Božije, kako brzo primamo sve one loše pomisli, strasne, kako uživamo u strastima, kako nam je lako da izvršimo svaki strasni predlog po demonskom nagolobu, a zar nije to bolesno i tu teški bolesno? Kako nam je lako da usudimo, a teško da oprostujemo. Kako nam je lako da primimo pohvalu, a teško uvrat. I mnogo drugih simptoma koji govore o našoj bolesti. A ova voda i sve tajne naše crkve, ona hoće da nas od toga iscije i osvobodi. Ne braćuji sestre odmah od fizičke bolesti. Što fali fizičkoj bolesti, ako ne remeti duhovno nastrojenje. Ništa je ne fali. Koliko svetih muževa, svetih otaca nosilo bolest, a duhovno bili zdravi sinovi Boži. Ako i mi da tražimo od ove vode isjelenje volje, isjelenje uma, isjelenje srca, Duha naša. A onda ćemo lako za sve ostalo. A onaj koji to traži od Oca Nebeskog, kako Otec da mu ne da. Tako, i sestre, da prepoznamo bolest, da postavimo dobre, tačne dijagnoze, a onda će ova voda da bude celebna. Ono što Gospod može da izliječi, to čovek ne može ni da prepozna kao bolest. Bolesti koje gospod iseljuje, medicina ne prepoznaje, uopšte ni da postoje. Naravno, poštojemo trud koji se ulaže da se čovjeku pomogne. A šta si mi pomogao ako me ostavi bolestnim, sakatim? Izmjeno, izmijenjali smo sve udove, srce o vidim ovih dana žaluje se humanisti ljudoždari da ne smije čovek da zabrani čoveku ne smije blagoslov da da, da srce ne prima, nego da, uzme, da umre kao hrišćanin s svojim srcem da nije čovek automobil kada mijenja djelo nego čledo Božije I da je srce tajna, da je čovek tajna. Da se ne smijemo sa tajnom igrati, nego pristupiti onome koji može da otkrije tajnu čoveka, a otkrije pro svoje sveto to ovakovoćenje, pokazaš da je čovek biće stvoreno, da bi se sjedinilo sa tvorcem i postalo I samo Bog po blagodati da smrt onda nije strašna, boves nije strašne, grijeh je strašan. On odvaja od Boga, od života, od zdrava, da od Tako, braću ja se sje se zavatimo. Zavlatimo bolesnim bićem iz ove banje podmajinske, svaka crkva je banja vitezda, svako crkvi blagodat Božija i iscilitelj prisuta svojom blagodatju. Samo treba vjerovati, treba malo porebanje boraviti, možete sve za pet minuta završiti. Nema malo stajati, malo se preznojavati, malo bolovati. I dao Gospod da i mi, isilivši se, vjeru sačuvamo neokrnjenom i pečate duhovne nepravomljenje sačuvanim za strašni dan drugog dolaska gospodnja. Koji je tu pred vratima?